Egun guziz, gelabatek eginen ditu bizkotxak, kanpokotzen horietan txaltzeko eta, hola, sursa emanen elkartari puskak erozteko. tokinentzat. entzat. Be, beraz, hafet nahi bilketa bat egin, eh, disartu gira jemanetan diakite elkartarekin, eta egorri daukute eh, behar dutenen eh, listabat, eta beraz, kolikoiko familieik alde ginen dugu ekaratzea guzia laguntzeko eta behizik hartzeko. Nahi dituzte eh, janariak eh, kontxer garbitiko uh, buskak, uialak eta erako dauzak. Ekintza horren elburua, lehen ekintza horren elburua da sosabiltzia. Eta irabaziko dugun sosa nahi genuke uh, baliatua izan dadin, adin tikikoak diren etorkinen eskole, eskola fresen uh, pagatzen laguntzeko. Eta eskoletan dira gaur egun hemen barnekaldean. Uh, badira ala ere ainitz eh, eskolatuak direnak, bachnategian direnak, eta la, edo zein gazte edo hor bezala, be badira fresak. Eta horren pagatzen daguntzeko egiten dugu ekin zauri.